Capitolul 101 Când sună Filip la ușa familiei atâlnii, la fereastră își făcu apariția un cap, iar peste o clipă auzi un tropot zgomotos pe scări. Copiii dădeau fuga să-i deschidă. Fața care se aplecă spre ei ca să se lase sărutată era slabă, palidă și chinuită. Fu atât de înduioșată de afecțiunea lor exuberantă, încât pentru a-și da timp să-și revină își căută un pretext de a mai zăbovi pe scară. Era în pragul unei crize de nervi și aproape orice flac era suficient ca să-l facă să plângă. Îl întrebarea de ce n-a venit duminica cealaltă. El le spuse că a fost bolnav, atunci vrură să știe ce a avut. Iar Filip, ca să-i distreze, pomeni de o boală misterioasă al cărei nume Alcătui din două părți, un amestec barbar de greacă și latină, nomenclatura medicală mișună de asemenea termeni, îi făcu să țipe de încântare. Îl traseră pe Filip după ei în salonaș și îl puseră să repete numele bolii pentru iluminarea spirituală a tatălui lor. Atelni se ridică și strânse mâna. Se holbă la Filip, dar cum el avea ochii rotunzi și veșnic ieșiți din orbite, asta nu păru un lucru neobișnuit. Filip nu știa de ce de data asta privirea lui Atelni, îl făcuse să se simte stânjenit. N-ai lipsit duminica trecută," zise gazda. Filip nu știa să mintă cu degajare, așa că până să termine cu explicațiile în privința absenței lui, se făcuse stacojiul la față. Apoi veni doamna atâlni și-i dădu mâna. Sper că vă simțiți mai bine, domnule Carey," zise ea. Filip nu știa de ce ea și închipuie că a fost ceva cu el, de vreme ce ușa de la bucătărie era închisă la sosirea lui, iar copiii nu se mișca de lângă el. Masa o să fie gata abia peste zece minute." Zise ea cu vorba aită răgănată. Între timp, nu vreți să vă dau un shot dou? Pe fața ei se citea un aer de îngrijorare care îl făcu pe Filip să nu se simte la largul lui. Cecilie se zâmbească și răspunse că nu e deloc foame. Își făcu apariția Seli ca să pună masa, iar Filip să o tachineze. Era o glumă curentă în familia aceea că Selly o să se îngrașe la fel de tare ca o mătușă a doamnei atlnii, numită tante Elisabeta, pe care copiii nu o văzuseră niciodată, dar o considerau un adevărat prototip al de deșănțate. Hei, dar ce s-a mai întâmplat cu tine de când nu te-a mai văzut, Selly?" începu Filip. Eu habar n-am să mi se fi întâmplat ceva. Am impresia că te-ai cam îngrășat." În orice caz, sunt sigură că dumneata nu te-ai îngrășat deloc, replică ea. Ai ajuns un schelet, Filip Roșii. Silly, asta este o tucvogve! vocve, strigă taică său. Am să te amendez luându-ți un fir de păr auriu. Jane, adu farfecele de tunsoile. Tucvogve, vocve și tu, expresie latinească, replică prin care se aruncă răspunderea asupra adversarului. Bine, tată, dar e slab de tot, argumentă Seli. A ajuns numai piele și oase. Asta nu are nicio importanță, fetițo. El e liber să fie cât de slab vrea, dar obezitatea ta este contrară regulilor decenței. În timp ce vorbeau, apucă cu mândrie pe după talie și o privi cu ochi admirativi. Tată, lasă-mă să termin de pus masa. Dacă sunt mai voinică, s-ar părea că unii oameni n-au nimic împotrivă. Ai văzut obraznica?" Striga atâlnii, făcând un gest dramatic. Îmi scoate ochii cu faptul îndeopște cunoscut că Joseph, unul dintre fiii lui Levi, care vinde bijuterii pe Holborn, i-a făcut o propunere de căsătorie. Și ei l-ai acceptat, Selly?" întrebă Filip. Până acum n-ai ajuns să-l cunoști mai bine pe tata? Nu e nicio iotă de adevăr în ce spune." Mă rogă, dacă nu ți-a făcut o propunere de căsătorie?" Striga atunci jur pe Sfântul Gheorghe și pe vesela Engliteră că o să-l apuc de nas și o să-l întreb imediat ce intenții are. Stai jos, tată, că-i gata masa. Ei, copii, acum duceți-vă și spălați-vă cu toții pe mâini și să nu tragă vreunul chiulul că vi le cercetez la toți. Și niciun nespălat nu capătă vreo bucățică de mâncare, așa că aveți grijă. Filip credea că e flămând la culme până se așeze la masă, dar apoi constată că stomacul se revoltă împotriva mâncării și abia putu înghiți ceva. Avea creierul obosit și nici nu observă că atâlnii contrar obiceiului vorbea foarte puțin. Pentru Filip era o ușurare că stă într-o casă confortabilă, dar din când în când nu se putea împiedica să nu arunce o privire pe fereastră. Era o zi de furtună, se stricase vremea, era frig și bătea un vânt aspru. Din când în când, șuvoile ploii loveau în fereastră. Filip se întrebă ce o să se facă peste noapte. Familia atâlnii se culca de vreme și el nu putea să rămână acolo după ora 10. Se simți pierit la gândul că va trebui să iasă în întunericul și vântoasa de afară. Îi se părea mai îngrozitor acum când era cu prietenii lui decât când fusese singur afară. Își spunea mereu că trebuie să mai fie o mulțime de oameni care își petrec noaptea în aer liber. Se strădui să-și mute gândul de la asta vorbind, dar câte o rafală de ploaie care izbea în fereastră, îl făcea să tresară în mijlocul unui cuvânt. Părc-am fi în martie," zise atălnii. Într-o zi ca asta nimeni n-ar avea chef să traverseze canalul mânecii. Curând terminarea de mâncat și Seli veni să strângă masa. Vrei o mahorcă de doi gologani?" îl întreba atălnii dându-i un trabuc. Filip îl luă și trase din el cu un cântare. A avut un efect extraordinar de alinător. După ce Seli termina de strâns, atâlnia îi spuse să închidă ușa în urma ei. Acum nu o să ne mai deranjeze nimeni," zise el întorcându-se către Filip. Am aranjat cu Betty să nu-i lase pe copii să intre până nu-i chem eu." Filip îl privi surprins, dar până să poată pătrunde înțelesul vorbelor lui, atâlnii continuă fixându-și bine ochelarii pe nas cu gestul lui obișnuit am scris, duminica trecută, ca să te întreb dacă ți s-a întâmplat ceva și, cum nu mi-ai răspuns, am trecut miercuri pe la dumneata." Filip întoarse capul într-o parte și nu răspunse. Inima îi bătea să-i spargă pieptul. nii se opri din vorbă și, curând, tăcerea îi se părul lui Filip insuportabilă. Își scotocează adarnic creierii fără să găsească măcar un cuvânt pe care să-l poată spune." Proprietărea sa dumitale mi-a spus că ești plecat de sâmbătă seara și că-i datoresc chiria pe o lună. Unde ai dormit toată săptămâna asta? Lui Filip îi venea rău la gândul că trebuie să răspundă. Își-a țintit privirile pe fereastră. Nicăieri. Am încercat să te găsesc. De ce? întrebă Filip. Betty și cu mine am fost și noi lefteri uneori, numai că în plus mai trebuia să ne îngrijim și de copii. De ce n-ai venit aici? Nu puteam. Lui Filipu era frică să nu-i zbugnească în plâns. Se simțea foarte slăbit, închise ochii și strânse din sprâncene, încercând să se stăpânească. Deodată îl cuprinse o fulgerare de mânie împotriva lui atâlnii pentru că nu-l lasă în pace. Dar era un om sfârșit și curând, ținând ochii tot închiși și vorbind rar ca să nu-și lase vocea să tremure, îi spuse povestea aventurilor lui din ultimele săptămâni. În timp ce vorbea, îi se părea că s-a purtat prostește și tocmai de aceea îi venea și mai greu să povestească. Era convins că atâlnii o să-l socoate un tâmpit fără pereche. Acum o să vii să stai la noi până găsești ceva de făcut," zise atâlnii după ce își încheie Filip relatarea. Filip se la față fără să știe de ce. O, e tare drăguț din partea dumitale, dar mă tem că n-am să o fac. De ce nu?" Filip nu răspunse. Refuzase în mod instinctiv, de frică să nu cadă pe capul oamenilor, în afară de faptul că firea lui îl îndemnase să se sfiaască să accepte favoruri. Și pe urmă mai știa că familia atâlnii trăiește de azi pe mâine și că n-are nici spațiu suficient și nici bani destui ca să întrețină un străin într-o casă atât de grea. Ba, trebuie neapărat să vii aici," zise atâlnii. Torpo să doarmă cu unul din frații lui și dumneata în patul lui." Cred că nu ai impresia că o să cheltuim mare lucru în plus cu hrana dumitale. Lui Filip îi era teamă să vorbească și, atalnit ducându-se la ușă, o strigă pe nevastă sa. Betty," zise el când venia, domnul Carey o să se instaleze la noi." Vai ce bine îmi. pare. Mă duc să-i pregătesc patul." Vorbi pe un ton atât de entuziast și prietenos, luând de totul în modul cel mai firesc cu putință, încât Filip fu profund înduioșat. El nu se aștepta niciodată ca oamenii să fie buni cu el și, când îi vedea purtându-se astfel, era surprins și emoționat. Acum nu-și putea reține două lacrimi mari care îi brăzdară obrajii. Soții atâlnii discută aranjamentele și se prefăcură că nu observă în ce hal le-a adus lăbiciunea. Când doamna atâlnii îi părăsi, Filip se lăsă pe speteaza scaunului și, uitându-se pe fereastră, început să râdă. nu e o noapte prea plăcută ca să dorme afară, nu?"